Може, вдасться з ним про щось домовитись. Отже, все розвивалось за планом, накресленим ворожбитом. Смішно, але я нетерпляче чекав завершення цієї справи. Мені було цікаво, кого виставив проти мене найсильніший опир перемиської землі. Я не мав страху, бо не був мудрим, проте й не був настільки дурним, аби лізти поперед батька в пекло. Настав день. Коли з дозволу настоятеля двоє ченців пішли до ворожбита. Хочу видіти старшого між вами, сказав їм опер. Бо ви по дорозі назад погубите слова, що я вам скажу, а у такій поважній справі все річ немислима. Мусили бідаки вертатися. Отець настоятель дуже розізлився, бо чувся великою персоною у монастирі, та ченці. Йому натякнули про гординю, і він пішов. Правда, аж на другий день, коли всім увірвався терпець. Слова, що рожбит нібито казав настоятелю, згодом отець Антоній записав до монастирської хроніки. «Знаю, отче, що копачі потривожили землю, збудили в ній таку велику силу, що супроти неї сам я нічого не вдію. То й не дивно, чого ви звернулись до мене, маючи у себе у святій обителі чудовного отрука з англійським голосом. Той безгрішний отрук зарадить ваші біді. А як його звати? – спитав настоятель, хоча крім мене у монастирі не було жодних отруків. Не знаю, – пустив у туману хитрий опир. Має за лівим вухом родимку, знак, що свідчить про Божу ласку. Отак я ледь не став святим. «Ага, мало не забув. Вберіть його у білу сорочку, але без пояска. І дайте свічку з церкви». Я знав, що це все витівкило розбите. Однак, що йому заважало мене позбутись? Ніколи не забуду, як він кинув у ріку голову мого нещасного господаря, все одно що втопив. Той й же не мав ні рук, ні ніг, щоб виплести. Не чекаючи смерку, Мене відвели до ями, відірвали дошки, потім прибили знову, щоб я не втік. Я мав у рукаві сопілку, на якій вчився грати, заховавшись у лісі, бо хто б мені дозволив це в монастирі. Ці здорові дядьки кинули мене на поталу нечистій силі, без найменших докорів сумління. А тепер розчулено хитали головами мовлячи, що я схожий на ангела. Якби я був трохи старший, то втік би раніше, щоб не стати іграшкою у руках опера. Коли я опинився у ямі, то зрозумів, що надто мало знаю людські звичаї. Завжди у жертву приносили дітей і молодих гарних дівчат, і нема чого дивуватися нечулості простих марновірних ченців. І нема нічого такого, щоб Змусило накласти мене на себе руки. Страшнішого, ніж бесідуючи, відрубана голова, напевно, я там не побачу. До того ж сморід десь пропав, і я мав кілька грубих свічок. Якщо ж з'явиться якийсь підземний дикий звір, то зі звірятами я завжди ладнав. Лишалася смерть від людської руки, але ж я був непростою людиною, мав дві душі хоч відчував собі тільки одну, бо ці дві душі перебували в злагоді. Коли я дійшов до кінця тунелю, той цілком заспокоївся. Тунель перегороджувала стіна з глини, в ній стирчало коріння і досить великі камені. Якби не висохла кров, а розбризкана повсюди, та її неприємний запах, тут було б навіть затишно. Хід ішов плавно до гори, я зійшов нижче сів на купу каміння, які не встигли винести у збоку свічку і став думати, що буду робити, коли звідси вийду. Ясна річ, що тут не зможу залишатися, бо кожен на мене буде показувати пальцем. А там, на горі, того взагалі не міг собі уявити. Мабуть, я заснув у тиші спокої, як заснули ті копачі, і коли вони були безборонні, з'явився спів, тужний і розпачливий. Він підіймався то угору, то різко падав у безодню та муривався. Він ходив кругами, виписуючи борозни на серці, доки не розтинав його надвоє або стискав горло так, що починалася задуха. Я побачив смерть першого копача, котрий звався Микита. Жало змію п'ялося йому у серце. Жаль. Не захотів він жити без дівчини, котра віддалася за іншого. Побачив перед собою стіну, яку не зміг би звалити. Тоді смерть прийшла до другого копача, Петра, в образі страху. І боявся він мук пекельних, бо побажавши переступити межу людського знання, Потоптав свій хрест, аби міг знаходити скарби в землі. І до третього копача найменні Іван приступила смерть у вигляді туги.